a Nehémiás könyvét kezdtük el februárban. Azóta egy kis szünetet tartottunk ebből a könyvből. Nehémiás az Ószövetségben van, segítek, és ráadásul úgy, hogy a királyok krónikák után Esdás és Nehémiás, mert ezt e, Eszter előtt úgy is lehet igen. ezek történeti könyvek, tehát a kró, történelmi könyvek egyike. Hát Nehémiás könyve elsősorban arról szól, hogy mit jelent az Urat szolgálni. Hogy mit jelent uh, Istent dicsérő életet élni. És hát azt hiszem, hogy keresztényként ez a legfontosabb kérdés, amivel szembe találjuk magunkat, hogy... Mit jelent Istent szolgálni? Mit, le, mit jelent úgy élni, hogy az neki tetsző, ő dicsérő legyen? És ez az egész Nehémiás könyvének a fő mondani valója, azt hiszem ez a legnagyobb szellemi igazság, amit ez közveszít számunkra. Mint mondtam, ez egy történelmi könyv, és a Eszves és Eszter könyvével együtt ölel föl egy időszakot, az Esdrás 1-6, ugye az a templom újjáépítéséről, templom helyreállításáról szól. Utána az Esdrás 6 és 7-es fejezet között van egy 60 éves szakadék, egy kis időeltolódás. Ekkor találjuk azt a történetet feljegyezve, amit az Eszter könyve jegyez föl számunkra. Utána jött az esrás 7-től 10-ig, itt tanultunk az imádat helyreállításáról, az, hogy Isten emberei hogyan fordultak vissza az Úrhoz. Utána következik a Nehémiás könyvben, és itt az első hatos fejezetben Jeruzsálem falainak az újjáépítéséről tanulunk, utána pedig a következő 7 pedig arról, hogy Isten hogyan állítja helyre, nem csak a városfalat, hanem a népét is, az ő szívüket is. Emlékeztek talán arra, hogy a babilóniai fogság után a babilóniai birodalom elbukott, és a perzsák vették át az uralmat, és a perzsa királyok közül a legelső király egyből engedélyt adott a zsidóknak, hogy menjenek haza, ekkor csak ötvenezren tértek vissza, majd egy újabb hullámban Esdrás is vezetett egy újabb csapatot, és majd azután 16 évvel szólt Isten Nehémiáshoz, hogy térjen vissza és építse helyre, állítsa helyre azt, amit az ellenség lerombolt, azt, amit az ellenség tönkretett. Mint mondtam, nagyon fontos ezek a történelmi dolgok, hiszen ezek történelmi feljegyzések, de Isten nem csak azért jegyezte fel nekünk, hogy pontos történelmi könyvet tudjunk írni, hanem azért is, hogy szellemi igazságokat tanuljunk. És bizony ez a Nehémiás könyve nagyon időszerű. Nagyon időszerű a saját életünkre, a gyülekezetünk életére, a város életére, de az egész keresztény egyház életére. Itt a helyreállításról van szó. Arra, hogy, arról, hogy Isten hogyan akarja, hogy építsünk erős falakat, amik róla bizonyságot tesznek ami egy olyan fal, amire ha mások ránéznek, látják, hogy ez egy erős szilárd, meginokhatatlan valami. És hogyha ránézünk az egyházra mostanában, ki az, aki azt mondaná, hogy egy sziklaszilárd bástyaként áll ebben a világban, és mindenki látja, hogy oda lehet menekülni, és ott lehet menedéket találni. Ki mondaná ezt? Elég van zilálva, nem? De hogyha kicsit közelebbre megyünk és megnézzük a saját városunkat, vagy akár a saját életünket, ki tudja biztosan azt mondani, hogy igen, az én életem egy ilyen bástya. Hát úgy gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van falakat építeni, már nem azért, hogy kizárjuk azokat, akik szeretetet, megbocsájtást és kegyelmet keresnek, hanem kizárjuk a világot, kizárjuk azt a konosságot, ami bennünket és az Isten országát pusztítani akarja. Éppen ezért szükségünk van ezekre a falépítésekre, és ha valaki már próbált ilyen dologba belefogni, akkor tudja, hogy az ellenállás nélkül nem működik. Ez, ez harc nélkül nem megy, ezért meg kell küzdeni, ez kemény munka, és a Nehémiás könyvéből nagyon sok ilyen igazságot fogunk találni. Hát nézzük is a hármas fejezet első versétől, ahol... Elkezdődik a munka, és valóban odaállnak a falhoz az építők, és elkezdik az építkezést. Az Nehémiás 3. első két versét olvasunk. Eljási főpap és szolgatásai a papok, kezdték építeni a jú kaput. Föl is szentelték azt, és fölszerelték az ajtószárnyakat, azután, Haméá toronyik és a Hanna toronyig terjedő részt is felszentelték. Mellettük a Jerikóiak építettek. Ezek mellett Zakúr Imri fia épített. Hát látjuk, hogy az építkezést be, elkezdi bemutatni Nehémiás, és újból meg újból azt fogjuk olvasni, hogy épített, épített, épített, mert ez itt tényleg a valódi gyakorlati munkáról szól, amikor neki kezdtek a helyreállításnak. Külön-külön emberek, embercsoportok építkeztek, de mind-mind nehémiás vezetése alatt végezték ezt a munkát. Itt látjuk, hogy a juk kaput kezdtik el építeni először, és ahogy fogjuk látni az egész fejezetet, a kapuk köré csoportosul az építkezés. Több mint nyolc kaput jelöl meg itt az ige számunkra, vagy Jeruzsálemnek a kapuit. És nagyon fontos az, hogy ezt a helyet választották stratégiailag, hogy ahol a fal sérült volt, először ezeket erősítették meg. Nyilván a kapuk voltak azok a lehetőségek, ahova az emberek beilletve ki a városból, és természetesen ezek voltak a legkézenfekvőbb támadási felületek is az ellenség számára. Oda egész kényelmesen útvezetett, nagyon könnyű volt a támadást ott intézni. Tehát nagyon fontos az, hogy stratégiailag azokat a pontokat választották ki, amik, ahol leginkább ö, számíthattak esetleges támadásra az ellenség részéről, és ezeket kezdték el. A jukapu egyébként az a kapuja Jeruzsálemnek, ahova a ö, Jeruzsálem körüli pásztorok elhozták a nyájaikat, és ott a kapunál lehetett vásárolni ö, jó pénzért a birkát, és ezt egészen nemrég ideig, tehát egy pár évvel ezelőtt hagyták ezt abba, ugyanazon a helyen, és ugyanúgy árulták a birkákat több évezreden keresztül, és ez volt Jeruzsálemnek a Jú kapuja. Ez a kapu délen található, és innentől kezdve a Nehémiás elindul, és szépen az óramutató járásába megegyezően körbejárja Jeruzsálem kőfalát, Elindul délről, utána nyugatra, éjszakra, keletre, és majd vissza délhez fog érkezni, hogy bemutassa, hogy a teljes munka folyt és haladt előre fele, nem csak egy-egy részletében. A legelső munkás, akiről olvasunk ebben a fejezetben, meg egyáltalán nehémiás könyvében, ez Eljási főpap. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott volt Eljási főpap és épített. Elkezdte az építkezést, és azt olvassuk, hogy a pap társai, a szolgatársai is ott voltak, és építkeztek. Eljasib egy vezető volt, aki azt mondta, hogy én nem vagyok túl szellemi, nem csak a templomba birok szolgálni, ahol nekem kell, hanem hogyha kell, akkor le tudok ö, jönni Jeruzsálembe és fel tudok emelni egy követ. És ott volt és építkezett. És ezért volt ennyire hatékony vezető ö, többek között Eljasib is, mert ott volt és megfogta a követ, amikor rakni kellett és pakolt. És úgy gondolom, hogy ennek a példának köszönhető az, hogy a fejezetben több mint ötven más nevet fogunk olvasni, hogy kik építkeztek. Azok az emberek, akik építkeztek, azok követték Nehémiásnak, meg Eljási Főpapnak a példáját. Azt is látjuk, hogy nagyon is tudták Nehémiásék, hogy hol kell kezdeni Isten munkáját. Az első lépés az az volt, hogy felszentelték elkülönítették, félretették Isten számára az első lépéseket, és azt mondták, hogy uram, ezt, ezt a te dicsőségedre csináljuk, ez a te munkád, ez a te királyságod miatt van. Ez azért van, hogy a te dicsőségedet mások meglássák. És azt mondják, hogy az első téglát, mikor letettük, az első kaput, mikor felhúztuk, uram, ez a tied. És az egész munka, ami ezután jön, legyen a tied, legyen a tedicsőségedre. És úgy gondolom, hogy ez is egy olyan szellemi igazság, amit mi minden nap használhatunk a saját életünkre. Használhatjuk azt, hogy Uram, ezt a napot neked akarom adni. Azt az első fél órát, öt percet, aki mennyit alszik, vagy készsünk el föl, de azt, azt neked adom, Uram, mert akarom, hogy az összes többi egész nap a tied legyen. És bármi munkába belekezdünk azt mondani, hogy Uram, ez a tiéd. Azt mondja az igen, hogy mindent tegyünk az Úr nevére, hálát adva egy a kolossébeli levél. És Isten, Istennek a szívét, Istennek a, a, a jellemét értették meg ezek az emberek, amikor így kezdtek a munkának, és így kezdték el ezt az újraépítést. Ez Isten által vezetett munka volt, ezt nem Nehémiás találta ki, ezt Isten lelkének a munkája végezte, és évek, évszázadokkal ezelőtt profétált erről Isten. Isten akaratát tudták az emberei, és Isten lelke volt az, aki szólt konkrétan itt Nehémiásnak is, hogy végezze ezt a munkát. Ezzel tisztába voltak. Ez nem egy olyan dolog volt, hogy... Egy ö, olyan projekt, amit Nehémiás be akart végezni, és akkor utána ráteszik Magyaruzsánon, hogy hát látjátok, milyen ügyes ez a Nehémiás azért. Mi mindent elért, hát évszázadokon keresztül senki nem tudta ezt megcsinálni, és most jött, és milyen ügyes, és milyen odaszám. Nem a legelső lépésben azt mondták, hogy uram, ez a tied, ez a te munkád, ez a te dicsőségedre legyen. A Utána azt olvasjuk, hogy a halkapunál folytatták a munkát. A hármas versről az ötös versről olvasjuk, hogy a halkaput Hassiná a fiai építették, ők gerendázták be, és ők szerelték föl az ajtószárnyakat, zárait és reteszait. Mellettük Merémot, Uriá Ur Ur fia, és Hapkoc unokája javítgatott. Mellettük Mesullám Berekjá fia és mesázza unokája javítgatott. Mellettük Cádok, barná fia javítgatott, ezek mellett a Tékoa javítgattak. Az előkelők azonban nem hajtották nyakukat uruk szolgálatában. Ez a szó, hogy javítgatott, nagyon sokszor fordul elő. A, a javítgatás a Héberben az a, az a sazak, Szó, és ez a sazak szó a javításról, a megerősítésről, a támogatásról szól. Ebben a fejezetben csak önmagában ebben a fejezetben ezt a szót 35-ször találjuk. Ez nekem azt mondja, hogy az író meg Isten nagyon kiakarta ezt hangsúlyozni, hogy ő a meglévő dolgot ki akarta javítani, meg akarta erősíteni, meg akarta támogatni. És nekem az azt mondja, hogy Isten nagyon is benne van abba, hogy ő kiavidgasson bennünket, hogy megerősítsen és megtámogasson bennünket. Amikor beadtuk a pályázatot erre az épületre, hogy pénzt kérjünk, hogy cserélhessük a beszegelt ablakaikat, mondjuk, akkor a fotókat megnézve azt mondta a pályázatíró, hogy hát... Ez olyan rossz állapotban van, hogy lehet, hogy arra kellene inkább pénzt kérni, hogy újat építsünk fel, és hogy, hogy, hogy az egészet dózeroljuk le. Hát mondtuk neki, hogy oké, okay, erről is lehet szó, adjuk be arra is. De akkor a teszem, hogy Isten nagyon benne van abban, hogy a meglévőt megerősítse, megtámogassa, és teljesen újat hozzon elő belőle ne értetek félre, nem ragaszkodok ezekhez a falakhoz, de ami biztos, az az, hogy Isten nem dózerol le minket. Ő Nagyon, nagyon is a szíve abba van, hogy bármi, ami elromlott az életünkbe az ellenség szétrancsírozta vagy lerombolta ő oda akar jönni és ki akarja javítgatni de nem csak így kipótolja tudott teszek rá egy kis vakolatot ide hogy kívülről jól nézen ki hanem ő belülről a, lényegi, a lényegét átformálva teljesen újat hoz ki belőle de Isten nagyon is abban, abban a, nagyon is benne van a szíve abban hogy az emberi szíveket így teljesen átjavítja és mondhatná azt is, hogy jó, te már annyiszor elbuktál, téged leveszlek a polcról, ki vagy dobva, hozok valaki olyat, aki hallgat rám. Nem hányszor megtehette volna ő Isten meg tehetné, de ő neki nem ez a szíve. Ő, ő szeret bennünket, ő teremtett minket a mására, és tudja azt, hogy porból vagyunk, és pontosan ismeri a mi formáltatásunkat, tudja, hogy bűnös természetünk van, és tudja azt, hogy mi magunktól képtelenek leszünk. Képtelenek leszünk jó lenni, jót cselekedni, Istennek tetsző módon élni. Ezért az Úr jön és azt mondja, hogy hadd segítsák, én, én ezért haltam meg a kereszten. Én, én ezért küldtem a szent lelkemet, hogy téged támogassalak, megerősítselek, és teljesen átformáljalak az én képmásomra. másomra. Ez a szó kell, hogy emlékeztessen minket, amikor ezt olvassuk, és kell, hogy emlékeztessen bennünket Isten jellemére, hogy ő nem csak kívülről pofoz ki minket, hogy jól nézzünk ide, belülről hagyja, hogy rohadjunk. Nem, ő a javítás belülről kezdi. Belülről kezdés átformál minket, és addig végzi ezt a munkát, amíg el nem jutunk a megdicsőülésünkig, addig a napig, amíg Isten új testet ad nekünk, és végleg elveszi tőlünk a bűnös természetet. De ne felejtsük el azt, amit a római hatos fejezetben olvasunk. Azt olvasuk, hogy ott Isten meghalt a kereszten, de vele együtt a mi óemberünk is meghalt. Isten ott, abban a fejezetben hatalmat ígér a bűn felett. Azt mondja, hogy most már nem kell, hogy a bűn rabszolgája legyél. Saját magadtól sose szabadulnál ki a bűnökből, sose jönnél ki a Lolla. Nem abból veszel hatalmat, hogy azt mondom, hogy hatalman van a bűn felett. Nem, Krisztus elvégzett munkája az, ami hatalmat ad, és ezt a hatalmat, ezt az erőt a Szent Lélek adja az életünkbe, és formál minket folyamatosan, folyamatosan. Nem egyszerre zúdó ránk, mert akkor már tökéletesek lennénk, akkor nem itt üldögélnénk, hanem ez egy folyamat. Isten végzi bennünk ezt a munkát. Sokszor lehet, hogy ledöbbensz azon, hogy már x hete, hónapja, éve, keresztény vagy, és még mindig ugyanazt a bűnt elköveted. De sokszor azon is ledöbbenek visszatekintve az életemre, hogy azokat eddig mindig elkövettem, de most már nem. És nem azt mondom, hogy tökéletes az eredmény, de látom azt, hogy Isten hogy munkálkodik. És tudod, Isten ezt ígérte, hogy ő át fog formálni folyamatosan, és sokszor én felejtem el azt, hogy porból vagyok. Sokszor én felejtem el a formáltatásomat, és elfelejtem azt, hogy bűnös természetem van, és azt várom, hogy olyan legyek, mint Isten egyik napról a másikra. De az Úr ezt nem felejti elő, tudja. Ő pontosan tudja, hogy ki vagyok, mi van bennem, és azt is tudja, hogy erre az egyetlen megoldás az volt, hogy a fia meghaljon az én gonosságaim, az én rohadt belső szívem miatt azért, hogy ő életet adhasson nekem, és átformálhasson. De Isten ezt a kegyelmet adja, és adja folyamatosan. Isten ezt a belső javítást végzi. Arról olvasunk ebben a fejezetben, hogy elég sokan odaálltak a munkához, egyébként a halkapú azért halkapú, mert közel volt a halpiachoz. Sokan odaálltak a munkához, és azt olvasjuk, hogy az ötös versből, hogy a tekoa beliek is javítgattak. És van ott egy nagyon érzékeny mondat, azt mondja, hogy az előkelők azonban nem hajtották nyakukat turuk szolgálatába. Rengeteg ember fel van sorolva, aki csatlakozott a munkához, hogy együtt felépítsék Jeruzsálem falait. Mindenki ott volt. Egyetlen egy csoportot nevez meg Nehémiás, akik nem csatlakoztak. És az ez a csoport. A Tekóának az előjárói azt mondták, hogy nem, nem vagyunk hajlandóak. Szerintem későbbiekben biztos sajnálták ezt a döntésüket, hogy így belekerültek a Bibliába, és milliárdok olvassák, hogy nem voltak hajlandók csatlakozni ez a munkához de hát ugye így utólag már nem sokat tehetnek ez ügyben. Viszont belekerültek valami miatt, belekerültek valószínűleg miattunk, hogy tudjunk erről. Még lehet, hogy Nehémiás név szerint is szívesen megemlítette volna őket, de Isten nem engedte és kegyelmet adott, és a neveket nem engedte feljegyezni, csak így csoportod át. a tekoabbeliek vezetőiről. Nem túl nagy véleménye van az embereknek azóta, hogy ezt olvassák. Nem csatlakoztak, nem voltak hajlandók. Lehet, hogy nem tetszett nekik Nehémiás. Lehet, hogy nem tetszett nekik az, hogy Nehémiás vezette a népet. Lehet, hogy azt mondták, hogy milyen tervez az egészen, és sokkal jobb terveket tudnánk hozni. Mindegy, hogy mit mondtak, döntöttek, és azt mondták, hogy nem csatlakoznak ehhez a munkához. És ez egy rossz döntés volt. Az eredetiben ez a kifejezés, hogy nyakukat hajtani az úruk szolgálatába, pontosan azt jelenti, hogy engedelmeskedni. Nem voltak hajlandóak engedelmeskedni. Nem akartak engedelmeskedni Istennek, hogy végezzék azt a munkát, amire ő elhívta őket. Ezt a munkát nem nehémiás találta ki. Ez az úr munkája volt, az úr ötlete volt az, hogy építsék meg a falakat, és az úr hívta az embereket, hogy gyertek és csatlakozzatok ehhez a munkához. Ez Istennek volt a munkája, nem nehémiásé. És nem voltak hajlandók engedelmeskedni Isten hívó szavának. És nem az a kellemetlen, hogy nehémiásnak nem engedelmeskedtek, hanem annak az volt a kellemetlen, hogy az uruknak nem engedelmeskedtek Istenre nem figyeltek. És ez csak engem figyelmeztet, hogy, hogy figyeljek oda arra, amit Isten mond, amire Isten hív, arra a felelősségre, amit Isten nekem ad, hogy, hogy ne legyek ellenálló, ne legyek makacs, ne akarja kifogásokat keresni állandóan, hogy miért nem csinálom azt, amire az Úr engem hív. Én, én akarom azt csinálni, amire Isten hív, és nem akarok bekerülni a következő iratba, hogy... Én nem hajtottam a nyakamat az Úr szolgálatában. A tekoa belieknek se lehetett túl nagy élmény az, hogy pont a vezetőik nem voltak hajlandók csatlakozni. De látjátok az ő Nem azt mondták, hogy hát mivel a vezetők nem csinálnak semmit, ezért mi se csinálunk, hanem azt mondták, hogy hát ha ők nem is csinálnak, mi tudjuk, hogy Isten hív minket, és ott leszünk, és odaállunk, és, és fogjuk építeni ezt a falat. A hatos verstől tizenkettes versekig olvassuk a következő kapunak az építését, a régi kapu és környékének az építését. A régi kaput Jojáda, Pészá fia és Mesullán, Beszógyá fia javítgatták. Ők gerendázták be, és ők szerelték fel az ajtószárnyait, zárait és reteszait. Mellettük a Gibeóni mellatjá és a Mérónóti jádon javítgatott, a folyamon túli helytartóság alá tartozó Gibeóni és Micpai férfiak. Mellette Uziél Harhajja fia javítgatott az ötvösökkel. Mellette Hannanyá, a kenőcs készítők egyike javítgatott. Helyreállították Jeruzsálemet egészen a széles várfalig. Mellettük Refájá, Húrfia, Jeruzsálem félkerületének a vezetője, javítgatott. Mellettük Jedájá, Harumach fia, javítgatott éppen a maga házával szemben. Mellette Hattús, Hasabnéjá fia, javítgatott. Egy másik részt, meg a kemencék tornyát, Malkíjá, Hárim fia és hassub. Pahat, Moab fia, javítgatta. Mellette Sallum, hallóhés fia, Jeruzsálem másik félkerületének vezetője javítgatott lányaival együtt. Hát itt látjuk, hogy elég sokan vesznek részt a munkában, és itt újabb két vezetőről olvasunk, két istenfélő vezetőről, akik szintén csatlakoztak ehhez a munkához, bár ők kerületi vezetők vagy Alpolgármester, főpolgármester, mindegy, hogy hogy hívnánk őket most, de csatlakoztak a munkához, és ott voltak, és építették a falat, megint Istenfélő példát mutatva, és nem, nem félretették a büszkeségüket, hogy beálljanak szintén ebbe a munkába. Ami számomra legmegdöbbentőbb ezekben az igeversekben, az, az az egész fejezetet át lehet olvasni, hogy ebbe a Szentföldi Brigádban egyetlen egy ácsról nem olvasunk, egyetlen egy kovácsról nem olvasunk. Itt mindenféle foglalkozású emberek vannak. Tehát itt mondjuk ez a legviccesebb, ami külön kiemelni ezt a készítők egyike, ez ilyen parfüméria, drogéria keverő. De ő is ott volt és javítgatta a falat. Az, az ötvösök is ott voltak, lányok is ott voltak. Az első versben olvastuk, hogy a papok szerelték fel az ajtót és a kapukat. Hát nagyon sokszor azt mondanánk, hogy ó, hát én ehhez nem értek, hát én nem, nem mernék oda a falat menni építeni, hát összedől, Össze, összerakom két nap alatt, összedől, vagy felszegezem a kaput, az lehet, hogy lejön egy hét múlva. De itt mégis látjuk azt a csodálatos dolgot, hogy mindenki ott volt, foglalkozástól, szakvégzettségtől, függetlenül, és tették azt, amire az úr hívta, őket építették ezt a falat. Ebből megtudhatjuk azt, ami szintén egy nagyon fontos szellemi igazság az életünkben, hogy Isten számára a legjobb képesség az az, amikor elérhetővé teszed magadat számára. Neki nem az kell, hogy értsél valamihez, neki az kell, hogy elérhető legyél a számára, és ő a lelke által megadja azokat az ajándékokat, megadja azt, amire szükséged van ahhoz, hogy elvégezd azt a munkát, amire hívott. Én, én itt teljesen hiszem azt, hogy a kenőcs készítő Isten szent lelke által kapott ajándékot arra, hogy a maltert is tudja kenni, ne csak a kenőcsöt, és hogy megálljon az az a fal. Vagy a, vagy a papoknak adott a Isten a szent lelke által valami olyan bölcsességet, vagy, vagy tudást, vagy kinyilatkoztatást, amivel tudták, hogy a szöget hova kell, meddig kell fúrni. De semmi más módja nem volt annak, hogy, hogy ez a kapu ott maradjon. Isten az mindenkinek ad ö, olyan ajándékot, amire szüksége van ahhoz a munkához, elvégezzen, amire Isten hívja. Hogyha, ö, hogyha bármilyen szolgálatba vagy bármiben gondolkozik az ember, sokszor azt gondolja az ember, hogy oda a szakértőket kell betenni. A gyerekszolgálatban egyértelműen az óvónőket kell betenni. Nem, hát ez nem így működik. Lehet, hogy az óvónők kimerülnek hétközben, és örülnek annak, hogyha vasárnap itt bent ülhetnek. Lehet hogy, lehet, hogy Isten őket is hívja arra. De nem mindig, a, nem mindig azokat az embereket hívja Isten a szolgálatba, akiket a világ azt mondaná, hogy na, ő pont jó rá, minden ajándéka megvan hozzá, és akkor biztos, hogy ő az. Nem, Isten csak azt keresi, hogy legyen valaki, aki elérhető, és ő majd adja azokat az ajándékokat, amire szükség van. Erről olvasunk az 1 Timóteus 3-ba, vagy a Tituszhoz ért levélben, hogy Isten az lelki ajándékokat, a szolgálathoz szükséges dolgokat, eszközöket mind megadja akkor, amikor arra szükség van, annak az embernek, aki azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, használj engem. Adtam eszközöket, amik kell a kezemben, hogy ezt el tudjam végezni és nagyon nagy csodákat tud Isten csinálni. Volt egy ember, Viggo Olszán, aki ezt a Nehémiás könyvét olvasgatta. Elolvasta ezt a fejezetet, és teljesen ledöbbent, hogy sehol egy szakember. Ezért ezen fellelkesülve, 1972-ben, Bangladesbe ment, ott ugye a háború után rengeteg otthont, házat leromboltak, és ő maga tízezer házat épített túljá, ő nem volt se ágy, se építő, semmi, de ez volt az, ami által Isten vezetést adott neki, és bátor, bátorítást és bátorságot, hogy menjen el és építsem. És tízezer házat húzott föl abba. a Háború sújtotta övezetben, és micsoda áldás volt az azoknak az embereknek, revéljük, akik utána ide beköltözhettek. De ott volt és csinálta, és elérhetővé tette magát Isten számára, és az biztos, hogy az evangélium előharadására volt az a munka, hiszen látták és hallották azt, hogy ő miért van ott, és miért teszi magát elérhetővé az emberek számára. Itt a nyolcas versben olvasunk a széles várfalról, a nyolcas vers végén. Érdekes, hogy a bibliát a kritikusok állandóan támadják, hogy ezért nem igaz, azért nem igaz, ezért nincs tekintéje, azért nincs tekintéje. És érdekes módon a régészek meg folyamatosan az ellenkezőjét mutatják, hogy hát dehogy nem ez is pontos adat, ez is pontos adat. És a széles várfal az egy pont ugyanilyen dolog volt, nagyon sokáig támadták ezért a Biblia tekintéjét, hogy hát széles várfát, hol van széles várfa Jeruzsálemben. Tehát a régészek megtalálták a széles várfalat, 6 méter széles, úgyhogy ez már széles meg minősült a régi időkben, így aztán megint csak bebizonyosodott. Ez mai nap is látható Jeruzsálemben, hogy a Biblia tekintéje az igaz és valóságos. A egy érdekes szereplő itt a 11-es versben, malkija Malkija ugyanis egy olyan ember volt, aki idegen asszonyt vett el feleségül, és hát ha emlékeztek Esdrás könyvének az utolsó fejezetére, akkor igen igencsak szembesítette azokat az izraelitákat, akik ezt a bűnt elkövették, és hát a... 10-es fejezet, 10 fejezetet, az Ezsrás 10 fejezetének a 31-es versébe ott találjuk Malkiját felsorolva, és azt mondja a 44-es vers, hogy mindezek idegen nőket vettek el feleségül, és voltak közöttük olyan asszonyok is, akiknek már fiaik is voltak. Ott esdrás szembesítette Malkiját ezzel a bűnével, de látjuk, hogy Malkija mégis ott van és építi a falat. Hát ebből megtanulhatjuk azt, hogy nem engedhetjük, hogy a régi bűneink, a régi hibáink, Isten elleni való lázadásunk, megakadályozzon minket abba, hogy megtérve a bűneinkből Istent kövessünk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sok keresztény úgy gondolom, hogy küzd a mai világban azzal, hogy, hogy ilyen meg olyan bűnöm volt a múltba, és nem tudja magát túltenni, hogy Isten még így is képes őt használni. Természetesen fontos, hogy felismerjük a bűneinket, ha szembesít vele Isten minket, a szent lelke által, vagy bárki más, vagy az ige által. De fontos, hogy a bűnünkkel azt tegyük, amit Krisztus tett. Oda? Ott kell hagyni a kereszten. Hagyni kell, hogy, hogy ő felvegye, és azt mondja, hogy én ezért a bűnért meghaltam. Nekünk pedig fogadni kell a bűnbocsánatot, és azt mondja, hogy köszönöm, Uram, köszönöm a kegyelmedet, köszönöm, hogy ez le van rendezve, nincs senki, aki kárhoztasson engem. A Róma hétben Pál ír arról, hogy hogyan gyötri magát, hogyan... hogyan darálja magát, hogy, hogy azt akarom csinálni, amit akarok csinálni, azt nem csinálom. Amit nem akarok csinálni, azt csinálom. És, és fel is kiállt, hogy ki az, aki megszabadít engem a halálnak eme, eme testéből. Azt mondja, hogy meghalok így. Ebbe belepusztulok. De utána azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak legyen hála. És a Róma 8 már úgy kezdi, hogy nincs kárhoztatás, nincs jogos ítélet a felett, aki Jézus Krisztusban van. Megtapasztalta Pál azt, hogy ezekben az örlődésekben eljutott oda, hogy tehát Krisztus meghalt a bűneimért. Ő tudja azt, hogy én a jót szeretném, de mégis a rosszat teszem. Ő tudja azt, hogy én nem akarok rosszat gondolni, nem akarok gonosz lenni, lázadni Isten ellen, de mégis azt teszem. Az úr tudta ezt, hát ezért halt meg a kereszten. Ezért fizette ki a vérével a jogos, jogos, jogos árat. De ő teljesen kifizette, ezért nekem már nem kell fizetni, érte. Én, ha Krisztusban vagyok, akkor tudom, hogy szabad vagyok, és nincsen jogos ítélet ellenem. És Pál eljutott ide. Ez a ma a is eljutott ide. Hogy igen, lázadtam Isten ellen, és semmibe vettem az egészet, amit mond, és, és nem érdekelt, és nem érdekelt, mint mondott. De, de felismerte azt, hogy Istennél van bocsánat. És utána azt mondta, hogy jó, az Úr megbocsájt, hogy szeret, akkor akarja, hogy kövessem őt. Akkor ha hív arra, hogy, hogy a szolgálatba lépjek, és építsem ezt a falat, akkor menni fogok, nem fog megakadályozni. És ö, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük azt a Róma 8.1-et, és hogy mindannyian abban Róma 8.1-ben éljünk, Krisztusban éljünk, abban a, abban a jogos megváltásban, amit ő tett értünk. Mert csak így vagy szabad Istent követni, és csak így tudod őt ö, feltétel nélkül szeretettel szolgálni. És másik részről meg ott van Nehémiás is. Milyen istenfélő vezető. Nem mondta azt, hogy Malkia, neked nagyon rossz a, ö, életrajzod, te nem jöhetsz szolgálni. Ide csak a tiszta lappal érkezők jöhetnek, hát Akkor nem lett volna munkása a várfal körül. De Nehémiás azt mondja, hogy ez az ember... Felrendezte a dolgát Istennel, és itt van, és szereti Istent, és követni akarja. És rábízott feladatot, és engedte, hogy építse, sőt megbízta, hogy építse a várfal egy részét. A következőkben a 13-as verstől olvasunk a völgykapu építőiről, aztán a 14-estől a szemétkapú építőiről, ott is olvasunk ismét Malkiáról, Utána 15-ös versről a 25-ös versig pedig a forráskapu építőkről olvasunk. A 26-os versben a vízkapuval szembeni építkezésről olvasunk. Utána a 27-es versben külön figyelmet érdemel, hogy a tekóabeliek javítgatták a várfalat, egy kiugró szemben lévő részt. Ezzel csak megint ott van, hogy hát a tekoa nem fékezte az, hogy a vezetőik nem engedelmeskedtek Istennek. Nem csak, hogy egy várfal részt építgettek a hal körül, hanem még itt a vízkapuval szembeni résznél is odamentek és építettek. És nem, hogy visszavette volna őket az, a vezetők ö, odaszánásának a hiánya, hanem még inkább előre mozdította őket, és még többet akartak, mint hogy a helyettük is el akarták volna végezni a munkát. A 28-as verstől olvassuk a lovak kapujánál építkezőket és javítgatókat, és ebből külön ki szeretném emelni a 29-es verstől, hogy utánuk Cádók, Imér fia javítgatott a saját házába szemben, és utána Semmája, Sekanája fia a keleti kapu őre javítgatott. Itt van ez az ember Semmája, aki a keleti kapunak volt az őre, és mivel ott a várfal nem volt sérült, hibátlan volt, ezért jött és besegített itt a lobak kapujánál, ahol meg szükség volt rá. Az ő területe, az ő felelőssége rendben volt, de azt mondta, hogy az enyém rendben van, akkor megyek oda segíteni, ahol szükség van rám. Hogyha ott van sérülés, akkor odállok, és akkor ott fogok építkezni. És teljesen önzetlenül mentés adta magát ebbe a munkába. Utána egy másik részt Hannája, 30-as fia és Hánun, Káláv hatodik fia javítgatott. Utána Mesullám, Berekjá fia javítgatott a saját szobájával szemben. Utána az ötvösök közül való Malkijá javítgatott a templomszolgák és a kereskedők házáig, a Mifkát kapuval szemben, a sarok felső szobájáig. A sarok felső szobája és a jukapu között pedig az ötvösök és a kereskedők javítgattak. hátok hát visszaértünk a jukapuhoz. Így kell gyorsan tanítani. Ö, olvas el mindenki, mert ott vannak azok az emberek, akik, akik benne voltak a munkába. De ami miatt ezt meghagyom nektek oda, az az, hogy mi tanulhatunk ebből a hármas fejezetből. Hát azon kívül, hogy amiket már... Kiemeltem, én úgy gondolom, hogy az egyik fő mondani nek a fejezetnek az az, hogy kell, hogy együtt dolgozzunk. Hogy Isten van, amikor az ő népét összehívja, és azt mondja, hogy ezt együtt kell csinálni. És, és Isten fog olyan helyzetekbe tenni téged is, amikor egyedül nem tudsz valamit megcsinálni, és kell, hogy más a gyülekezettel, vagy akár más gyülekezetekkel együtt munkálkodva elvégezze egy munkát. Isten hoz ilyen helyzeteket, és hív bennünket ilyen helyzetekben. És azt hiszem, hogy ezt ebből a fejezetből nyilvánvalóan kitűnik, mindenki dolgozott. Nem egy helyen dolgoztak, mindenki a saját részét tette. És úgy gondolom, hogy ez is egy fontos rész, hiszen el tudjátok képzelni, hogy mondjuk a készítők másként építettek, mint mondjuk a kereskedők, vagy mint mondjuk a papok, vagy mint mondjuk a ötvösök, vagy mondjuk a lányok. Teljesen másképp jött ki az egész építkezés, de az egész várfal felépült. Felépült az egész jeruzsálemi fal, felépültek a kapuk, az árak, Mindegyik biztos másképp nézett ki. A lányok építettek biztos ilyen dekoratív mintákkal, meg ilyesmi, a kenőcskészítőknél a egymaltercet nem volt lehúlva, tehát azt papokat nem tudom, hogy építettek, de biztos, hogy minden más, mindegyik rész más-más volt. De Isten munkája is ilyen, és így végezzük el az Úr munkáját, hogy mindenki azt hozza, amilyen van. Mindenki oda teszi magát, Isten ad neki ajándékokat, és azokkal az ajándékokkal tud szolgálni. És Isten nem mindenkinek ugyanazokat az ajándékokat adja. De így épül fel Isten munkája, hogy mindenki odaadja magát, és azt mondja, hogy Úr, mit vagyok, használj úgy, ahogy tudsz az én személyiségemen keresztül, az én képességeimen keresztül, vagy az én szerencsétlenségemen keresztül, de úgy, ahogy vagyok, használj. És látjuk, hogy az úr mindenkit használt. Használta a polgármestert, meg ahogy olvastuk Mesullámról itt a 30-as versben, neki csak egy szobája volt, nem is volt lakás a háza, neki csak egy szobája volt. A, akinek egy szobája volt, ugyanúgy használta, mint a polgármestert, vagy mint a főpapot. És mindenki ott volt, és végezte az úr munkáját, de ez csak együtt megy, és a, a bennünk lévő különbözőségeken keresztül végzi el Isten az ő munkáját. Az is nagyon fontos meglátnunk, hogy minden egyes rész fontos volt. Tehát itt Jeruzsálem védelme sehogy máshogy nem valósulhatott meg, csak úgy, hogyha a falat mindenhol kiavítják. Gondolj bele nagyon jó munkát végeztek volna a kapuknál, de mondjuk a kapuk között három kapunyi üres hely maradt volna. Hát az ellenség nem olyan buta, hogy csak a kapun próbál meg bejönni, akkor bejön a résen. Ezért nagyon fontos megértenünk, hogy ahhoz, hogy, egy, hogy, hogy az egyház, vagy a, vagy a mi gyülekezetünk Istent jól képviselje ebbe a világba, és elmondja az embereknek, hogy van remény, meg, meg van megbocsátás, van kegyelem, és van védelem, meg lehet az Úr lelke által érni, ahhoz nem elég az, hogy a gyülekezet erős legyen egy-egy ponton. Mindenütt erősnek kell lenni. Erősnek kell lenni a te saját életednek, a te ima életednek a te ö, odaszánásodnak Istennek, mert ebből épül föl a várfal. Hogyha itt is, meg ott is van egy-két lyuk, akkor az a várfal nem véd semmit. Az, az lehet, hogy szép és nagy, meg minden, de, de nem, nem, nem jelent védelmet. És hogyha bizonyság akarunk lenni Isten szívéről, Isten szeretetéről, akkor kell, hogy mindannyian a saját kis ránk várfali részen odájunk és, és építsük azt, kell, hogy engedjünk Isten lelkének, és, és hogyha arra hív engem, hogy olvassam az igét, akkor olvassam, hogyha azt mondja nekem, hogy imádkozzak, akkor imádkozzak, hogyha arra hív, hogy szolgáljak, akkor szolgáljak, hogyha arra hív, hogy a, a családomat építsem, akkor azt tegyem, de mindenki tegye azt, amire Isten hívja, és, és ne legyen olyan, mint ezek a a beli előjárók, hogy ők ugyan meg nem hajtják a nyakukat, mert nekik ez nem tetszik, az nem tetszik. Ne legyünk ilyenek, mert nem csak magunkkal tolunk ki, hanem az, az egész város, az egész gyülekezetnek és az egyháznak a, a bizonyságát ebben a világban gyengítjük és tesszük tönkre. Régebben, amikor a puritánokról lehet sokat olvasni, Amerikában elkezdték a, a, az új hazában az életüket. Hát, hát ott nem volt kérdés, hogy ott az egyház erős vagy nem. Hát ott, ott a bizonyságok tornyai jártak, az emberek tudták, miről van szó. Most, amikor megnézik a vállási statisztikát az egyházon belül azok, akik nem hisznek, akkor csak megmondják a válukat, és azt mondja, hogy miről beszéltek, vicceltek. Vagy amikor azt látják, hogy egy keresztény ugyanúgy plegykál, meg ugyanolyan rossz indulata, meg ugyanúgy keserű, meg furakodik a másikkal szemben, mint egy nem hívő akkor mit mondanak? Nem azt mondják, hogy miről beszéltek. Nem is nem is érdekli őket az, amit mondani akarunk, mert ezek rések, és ezek le vannak rombolva, és hogyha ezt nem építjük föl, és Isten kegyelméből nem kerülnek ezek a hézagok befedezésre, semmit nem ér az itteni bizonyságunk. És ez mindenkinek a saját életében kezdődik, a saját maga háza előtt. Annyi helyed van, mint mesullámnak, hogy egy szobában lakik, akkor a veled szemben lévő fala felelősséged. És mindenkinek megvan a felelőssége ahhoz, hogy ez a bizonyság erős legyen, és hogy a, a kegyelemnek és a megváltásnak az igéi azok ne ilyen porba húlt dolgok legyenek, hanem olyan, olyan kincsek, amire vágynak az emberek, amit akarnak, és, és éheznek, és szomjaznak. De ehhez a mi életünkbe kell, hogy ezek a falak erősek legyenek. Hát itt sokat látunk nehémiásnak az egyéniségéről, jelleméről is. Hát először is azt látjuk, hogy miért volt olyan sikeres vezető nehémiás. És hát beszéltünk már sokat erről, hogy mindannyian vezetők vagyunk valahol ahova Isten helyezett az életünkbe. Akár munkahelyen belül, akár a családban, akár a gyerekeinket vezetjük, vagy éppen másokat vezetünk Jézushoz, mindenképpen vezetők vagyunk. És tanulhatunk nagyon sokat arról, hogy miért volt ennyire eredményes vezető, nehémiás. Az első dolog, amit látunk, az az, hogy ő mindenkire rábízott egy feladatot. Nem, nem ő egyedül akarta a falépítést csinálni, hanem mindenkire bízott egy-egy feladatot, és az emberekben megbízott, hogy azt a feladatot el fogja végezni. És mindenki kellett, hogy azt a felelősséget felvállalja, hogy elvégzi a munkáját. Hát Nehémiás eredményességének az is egy kulcsa volt, hogy, hogy nézte, hogy ki hogy halad a feladatával. Látjátok, mindent feljegyzett, hogy ki, mit hogy épített, meg azt is feljegyezte, amit nem építettek, ugye a tekoa beli előjáró, azt is feljegyezte, de folyamatosan ö, ö, nyomon követte a munkát. Akkor azt is látjuk, hogy Nehémiás megszervezte az egészet, ettől is volt eredményes vezető, és az munka elkezdődött a kapu építése körül a leginkább szükséges helyeken. Nehimiás azt is tudta, hogy hol kellett a munkát kezdeni. Azzal kezdték, ugye, hogy elkülönítették és megszentelték az Isten munkáját, és elismerték, hogy ez az Úr munkája. Az összefogásban is ott volt az eredményeség, hogy össze akarta fogni az embereket, és ő maga is kész volt velük együtt dolgozni. A vezetéségének eredményessége az is, hogy engedte, hogy az emberek új dolgokat próbáljanak ki. Nem mondta a kérnőcskészítőknek, hogy maradjatok a mesterségeteknél, hanem engedte, hogy odaálljanak, és ha elérhetővé akarták magukat tenni erre a szolgálatra, akkor Nehémiás ezt megengedte. És senkit sem zárt ki a múltbeli bűnei miatt. Hát amit nekem mégis a legtöbbet mondott ebből a fejezetből, az egy kifejezés, amit négyszer találtam ebben a fejezetben. És tudjátok, ha Isten valami nagyon fontosat üzenni akar nekünk, és azt akarja, hogy megértsük, akkor leírja a Bibliában. Egyszer. Ha valamit nagyon fontosan gondol, akkor kétszer, de ha valamit négyszer ér le, ez nagyon, nagyon fontos. És nekem ez a kifejezés volt, ami nagyon szíven szúrt, ez a maga házával szemben. Ezt négyszer olvasjuk ebben a fejezetben. Hogy bár itt van a nagy közös munka, meg a közös építkezés és a fal felépítése, de a munka az otthon kezdődik, a magam házával szemben, a saját házamban. És ez nem egy olyan dolog, amit ebből az egy fejezetből akarok kimagyarázni, hanem ez az, amit az egész iget tanít. A Biblia mindenütt ezt tanítja. Nézzétek meg az egy Timóteus 3-ban a négyes fejezetet, vagy négyes verset, vagy tizenkettes verset hogy aki a saját maga háza népét jól vezeti. Vagy nézzétek meg az Abcsel 1.8-ban, ahogy az Úr megbizza a tanítványokat, hogy lesztek nekem tanúim. Hol? Hát legelőször Jeruzsálembe, ott, ahol laktok, a saját házatokban. És újból meg újból ezt látjuk, hogy Isten ebben érdekelt, hogy a saját magunk háza rendbe legyen, a házunkkal szembeni kőfal rendbe legyen. És még, még, még inkább többet találunk akkor, ha megnézzük, hogy kik ezek az emberek, akiket így kiemelt Isten. Az első, akit kiemelt ebben a fejezetben, az a tízes versben találjuk Jedaját, Harúma fiát. Azt mondja, hogy javítgatott éppen a maga házával szemben. Azt hiszem, hogy ez önmagában egy nagy üzenet mindannyiunk számára, nekem mindenképpen hogy a jedájának a neve azt jelenti, hogy imádság hogy kiáltás az úrhoz jedája az ima embere volt ez azt jelenti, hogy az egész életét az egész munkáját, mindent az imádságra alapozta az ő, ő házát, az ő otthonát az imádságra alapozta és hát, hogyha ezen gondolkozunk, hogy Istennek ez ennyire fontos, akkor felmerül az a kérdés és ne érezze senki bántásnak hogy hogy áll az otthon ima életed hogy, áll az, hogy állsz az otthon imátsággal, Hogy szoktál-e otthon imádkozni te az életedet erre a kapcsolatra, az Úrral való bensőséges beszélgetésre alapozod? Vagy, vagy hogy áll az imátság odahaza a családoddal, a feleségeddel, hogyha van feleséged, vagy a gyerekeiddel, ha vannak gyerekeid? Van egy olyan idő a nap során, amikor leültök az ige köré és imádkoztunk. Mert jáda egy ilyen ember volt, az ima ember, aki erre alapozta az életét, erre alapozta azt a munkát, amit Isten végzett az életében. És uh, lehet, hogy, lehet, hogy úgy indultál el, hogy uh, igen, én az ima embere akarok lenni, de mondjuk belefáradtál, vagy túl elfoglaltál, váltál, vagy jöttek olyan dolgok az életedbe, amik csak besűrűsítették az életedet, és ettől elmaradoztál. Lehet, hogy mikor még a gyereked volt egy hónapos, akkor rendszeresen összegyűlt a családi vádkozni, de most, hogy rohangásznak, és egyik sejre, akkor meg egyik esik itt téhes ott, és hogy most már olyan lehetetlennek néz ki összegyűjteni a családot, imádkozni? Mert az úr azt akarja, hogy, hogy az imádság alapozódjon meg. Vagy lehet, hogy eddig legy, volt olyan idő, amikor csak ezt csináltad, de utána aktív szolgálóvá lettél az Isten egyházába, és most már te keresztény szolgáló vagy csak. Ez mondjuk azzal járt, hogy keresztény férj felejtettél el lenni, vagy keresztény feleség, vagy elfelejtettél keresztény apa vagy anya lenni, de aktív keresztény szolgáló lettél. Ez, ez nem jó, hogyha ezek helyett lettél szolgáló, ez egy tragédia. Mert a, legyél először inkább az, és hogyha már keresztény férj, meg feleség, vagy meg édesapa, meg édesanya, akkor lehet keresztény szolgáló az egyházban más szolgálatokat hozzátérni. De nem lehet lecserélni. Ez, ez, ez, ez elég tragikus. És az egyik dolog, amit hiszem, hogy Isten mondani akar nekünk, az az, hogy, hogy építsük fel ezt az imádságnak a falát az életünkbe, az otthonunkba, és, és ö, tegyünk azért Tegyünk azért, hogy erre legyen alapozódva az életünk odahaza, És legyen ez az alapja a gyülekezetünknek is. Megint nem, nem bántásként mondom, de én nagyon élvezem az ima-alkalmakat. Egy dolog viszont fáj, hogy olyan kevesen vagyunk és nem értem, hogy miért. És nem tudom, hogy vasárnap délutánnál van egy jobb időpont, amit lehetne találni, amikor mindenki ráér. Kerestünk egyébként. Szerda reggel 6-tól 7-ig. Erre se érnek rá sokan, úgy néz ki. De meg kell kérdezed magadtól, hogy ez, ez a fal hogy áll az életedben. Hogyha nem vagy reggeli ember, és szeretnél egy este 10-től 11-ig ima alkalmat szóljál, és megszervezzük, hogy, hogy akkor tudja korjani, jönni. De úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy a saját házadban ez meg legyen. És hogyha a saját házadban áll ez a fal, a magaddal szembe lévő fal rendben van, akkor építkezni kell tovább, mert erre alapozódik a munka. A másik dolog, amit találunk, a másik ilyen ember, akit találunk a maga házával szemben, az a 23-as fejezetben találjuk bennyámint. Benjamin azt jelenti, hogy az úr megvéd. Szó szerint azt jelenti, hogy a, a jobb, jobb kezemnek a fia. Ez szó szerint azt jelenti, hogy jobb kezemnek a fia, de ez arra utal, hogy védelem. Benjamin az úr védelmében élt. És ott a saját házába ezt akarta elérni, hogy az úr védelme legyen az ő házán. És hát nem ez a másik legfontosabb dolog, hogy maga az úr védjen bennünket? olvas csak el az 5 mózes 33.12-t. 5 mózes 33.12. Azt mondja, hogy az Úr védelme az az Úr jelenléte. Az, hogy az Úr ott van, az Úr jelenléte ott van, ez adja a védelmet. Nem a biztosítások, meg nem, nem tudom én mi. Az Úr védelme az, az az Úr jelenlétét jelenti. Ehhez kell, hogy keressük Istent, kell, hogy, hogy ott legyünk nála, keressük az ő akaratát, és Bármiben megkérdezzük őt, mindenben megkérdezzük őt, és mindenbe keresjük az ő véleményét. És ez egy nagyon fontos dolog, mert tudod emberként olyan jó és olyan könnyű tervezni. Csak azt mondja a példabeszédek könyve, hogy van olyan út, ami az ember szemébe jónak néz ki, de a pusztulásba vezet. És ez, ez egy olyan rés lehet egy otthonban, egy keresztény otthonban, amin keresztül az, az, az ellenség jön, és pusztulást hoz, hogyha nincs ott az Úr jelenléte, ha nem őt keresed, és nem az ő védelmére bízod magadat. Ez lehet bármi, bármi terület. Ezért fontos, hogy az urat keressük, és elsősorban magunk, saját otthonunkban. De hát ugyanígy fontos gyülekezeti szinten, meg Isten egész egyházának szintje, hogy Uram, vezes bennünket, vigyél minket előre, mert van olyan út, ami tökéletesnek, és nagyon jónak látszik a mi szemünkben, de az a pusztuláshoz vezethet. Istent hol lehet keresni? Nem akkor, amikor összejövünk és, és imádkozunk, és kérjük az Urat, hogy szóljon hozzánk, vezessen bennünket, erősítsen meg minket. Hát Benyámi neztette és ezt a védelmet kérte az ő családjára, az ő házára, és hát nyilvánvalóan a gyülekezet is ennek alapján épült. A következő a harmadik ember, aki szintén a saját házával szembe munkálkodott először, az Cádok. A Cádok azt jelenti, hogy a becsületesség embere. A becsületesség, hogy mennyire vagy becsületes, mennyire vagy őszinte, mennyire vagy megbízható a saját családodban. Van-e olyan, amit eltitkolsz, van-e olyan, amit elferdítesz, megtartod-e a szavadat? Hát úgy gondolom, hogy az egyik dolog, ami így fogadalommal, egyből fogadalommal eszélbe jut az embernek, az a kapcsolatosan leszélbe jut az embernek az a házassági fogadalom. Becsületes őszinte vagy ehhez a fogadalomhoz. De ez nem csak az, hogy igen-igen, senki más nincs az életemben, de gondold végig, hogy tényleg a feleséged az, akivel leginkább szeretnéd tölteni az idődet, vagy a férjet az, vagy, vagy inkább sokkal inkább szeretné máshol lenni mert nyilván minden házasság így indul, ezért házasodnak össze egyébként az emberek, akik még ezt nem tudták volna, hogy szeretik egymást, szeretnek együtt lenni. De hogy öt meg tíz év múlva is ugyanez van, vagy, vagy még erősebben van, vagy teljesen már úgy van, hát együtt vagyunk, mert hát valahogy ki kell fizetni a pénzt, a hitelt, meg a gyerekeket valahogy fel kell nevelni, de már úgy, úgy, úgy már nincs is időnk egymásra, meg nem is gondolunk arra, hogy de jó lenne, együtt tölteni egy kis időt. Ez, ez nagyon fontos, mert Cádok a saját maga házánál építette először a falat. Nagyon fontos, hogy ott legyen ez az őszintesség, ez a becsületesség, ez a, ez a, ez a, ez a jellemnek a teljessége. Szó szóval szerint azt jelenti, hogy teljes jellem jellemnek a teljessége. És érdekes, hogy Cádok kinek volt a fia? Immérnek volt a fia. Immér azt jelenti, hogy beszéd. Hát ebből is sok mindent tanulhatunk, mert hát nagyon sokszor pont a beszéd az, ami ezt a jellem teljességét tönkre Az, hogy hogy beszélünk a másikról. Hogy beszélünk odahaza a, a testvéreinkről, mit mondunk róluk. És nagyon sokszor eszembe jut, ahogy odahaza beszélgetünk valakiről, hogy a gyerekeink ezt hallják. Az egy dolog, hogy, az egy dolog, hogy mi is halljuk. A másik dolog, hogy Isten is hallja. De hogy a gyerekeink is hallják, ez, ez még egy extra dolog, ez segítség egyébként a szülőknek. Mert egy tükör, vagy, de nem, nem mondhatok akármit. És hogyha már az urat el is felejtettem abban a pillanatban, meg el is felejtettem azt, hogy az én szívemben ezt mit csinál, vagy a másik szívében mit csinál, ott van a gyerek legalább tükörnek, mit csinál az ő szívében. Mert az egy dolog, hogy mindent megjegyeznek a gyerekek első hallásra. Tehát amikor Izabella két éves volt, mikor kimondta négy szótagú angol szót, egyszer hallott, hogy possibility. És egyszer hallotta, és így ez egybe visszanyomta. Az egy dolog, hogy mindent felvesznek a magnójukkal. De hogy mi az, amit csinál a szívükbe? Hát azt is felveszik. És akkor, hogyha te keserűen vagy, vagy vagy, vagy, vagy lerombolóan beszélsz a másikról, hát az nem csak téged rombol meg a másikat, hanem őket is rombolja. És következőnek már azon csodálkozó, hogy a gyerekeimet nem érdekli a gyülekezet. hé, a gyerekeim nem akarnak Bibliát olvasni, nem akarnak imádkozni. Jé, milyen fura eddig, hogy szeretnek. De hogyha ezt hallják tőled, állandóan mit látnak? Látják a két mutatást. És látják azt, hogy a beszéddel, hogy mi van a szívedben, mert Jézus megmondta, ami itt van, az fog kijönni a szádon keresztül. És akkor ezt látják, és azt mondod nekik, hogy gyerei imádjuk Jézust. Hát miért? Hát ugyanolyan vagy, mint a másik az utcán, vagy a játszóterem, vagy az óvodában. Ez így nem működik. Isten akar hívni bennünket, hogy tisztítsuk meg a beszédünket arról, hogy hogy gondolkozunk, mit mondunk a másikról, hogyan beszélünk egymásról. Hogy, hogy mit mondunk a saját otthonunkon belül. De nem csak, hogy mit mondunk, hanem mit gondolunk. Ez a jellemünknek a teljességét jelenti. És értsétek meg, ez egy óriási szakadék, egy óriási kapu, amin keresztül az ellenségbe jöhet. Ez egy nagyon nagy rész. Ezen keresztül Isten, ezen keresztül az ellenség jön és pusztít és pusztít. És ha van valami bűn, amiről a Biblia sokat beszél, akkor ez a nyelv bűnei. Az, az amit mondunk, ahogy beszélünk, ahogy megnyilvánulunk, az tudja a legfájdalmasabb dolgokat okozni. Én biztos ti is tapasztalatból tudjátok, ez egy olyan sebeket tud okozni, hogy jó, megbocsájtunk, mindent, de akkor is ott van az, a sem. És az Úr hív minket arra, hogy vigyázzunk, építsünk falat a jellemünk teljessége köré, hogy, hogy legyünk Istennek odaszánt jellemteli emberek, nem csak az ő jelenlétében, hanem a saját otthonunkban. És hát hasonlóképpen, ha ott azok vagyunk, akkor máshol is azok vagyunk. És a következő, és egyben negyedik utolsó ember, aki a saját háza előtt takarított és javítgatta a falat, épített, az mesullám. Neki ott a 30-as versben olvasuk, hogy meshullámnak nem volt háza, neki csak egy szobája volt, nem volt sok gazdag, sem volt gazdag, nem volt saját háza, épülete, de ami volt, arra vigyázott. És meshullám pedig azt jelenti, hogy odaszállás, az úrnak való elkülönülés. Mesullám azt mondta, hogy nem sok mindenem van, de amiben van, azt odadom neked, Uram. Én a tiéd akarok lenni. Én oda akarom magamat szánni a te szolgálatodra. És ezzel az alappal vett részt az építkezésben. És az édesapja Mesullámnak berája volt, és ő pedig azt jelenti, hogy az Úr megáldotta. A példabeszédek 10-22 azt mondja, hogy, hogy gazdagságot kiír Isten azoknak, akik oda szállják a szívüket ő neki, aki elkülöníti saját magát az ő számára. És, hát más hullám nem egy olyan ember volt, aki anyagiak gazdag lett volna, de gazdag volt, gazdag volt, mert Isten megáldotta az ő jelenlétével, az ő védelmével, az ő szeretetével, és ezt a szellemi gazdagságot éltem. Most lehet, hogy ezek alapján azt mondod, hogy jó, hazamegyek, és felépítem otthon ezeket a falakat, és nem fogok csúnyát mondani másokról, és időt fogok tölteni a házastársammal, ha egyedülálló vagyok én, de úgy fogok felkészülni, hogy az ima embere veszek mindig, is. és lehet, hogy ezeket nagyon jól elhatározod. Ez össze fog dőlni. Hogyha próbáltad, már észreveszed, egy nap alatt, két nap alatt, ki mennyire ügyes, egy hét alatt biztos összedől. Ez így nem működik. Az egyetlen alap, amire lehet építeni az Jézus Krisztus. És az egy Korintus 3-ban erről az alapról olvasunk, lapozatok is oda. Hát ez az az alap, amivel lehet építkezni és lehet építeni ezt a várfalat. És azt hiszem, hogy ez az új szövetségben, ez az igevels teljesen jól összefoglalja ezt az egész fejezetet. 1 Korintus 3.11. 11 Más alapot senki nem vedhet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Hogy kinek, mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Isten arra hív minket, hogy Krisztus alapjára építsünk. Arra, amit ő elvégzett. Hogy, hogy bízzunk az ő megváltásába, bízzunk a vérébe, bízzunk abba a Róma 81 be hogy aki Krisztusban van, annak a felett nincs jogosítélet és kárhozat. És tudva a mi bűnös szívünket, a gonosságunkat, a mi hiányosságainkat ezeken a területeken. Ezeket mind ott hagyva a kérni Isten kegyelmét, hogy agy hatalmat efeled, hogy fel tudjam építeni ezt a falat, hogy, hogy erős bizonyság tudjak lenni a családomban, a barátaimnak, a munkatársaimnak, és hogy mind gyülekezet is erős bizonyság legyünk ebben a városban, és hogy Isten egyháza ilyen erővel tudjon mit lenni ebben a világban, hogy sokan nála akarjanak menedéket találni. Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeretsz minket, és nálad a kegyelem sose fogyál. Köszönjük, Uram, hogy Te pontosan tudod, hogy hogy vagyunk felépítve, pontosan tudod a formáltatásunkat, és tudod azt, amire szükségünk van. Köszönjük neked, Jézus, hogy Te tudtad, hogy a véred áldozata nélkül nincs esélyünk megállni nincs esélyünk életben maradni, hogy a bűneinkkel saját magunkat már örökre elítéltük és kárhoztattunk. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy nem azért jöttél, hogy elpusztíts, hanem azért, hogy megments és megválts. És köszönjük, hogy ezt tetted a Köszönjük, hogy a véred nekünk az, amiből életünk van és minden Hiányosságunk, béneságunk, ellened való lázadásunk, tőled való elfordulásunk. Nem ezt ki van fizetve, mert te tudtad, hogy ilyen a szívünk, és tudtad, hogy ezt csak is így lehet rendezni. Köszönjük, hogy adtál egy utat, adtál egy módot. dicsőítünk téged ezért, Uram. Köszönjük hogy, köszönjük, hogy annyira szerettél, hogy akartál nekünk életet adni. Köszönjük, hogy nálad van újabb esély és soha nem fogyál a, a, a, a, a te kegyelmet, soha nem fogyál. Kérünk téged, Jézus, hogy mondj közel magadhoz minket, és kérünk téged, hogy újíts meg bennünk azt, az, azokat a dolgokat, amire elhívtál bennünket. Hogy építsük fel a saját magunk házába ezeket a falakat, építsük fel a gyülekezetben ezeket a falakat, hogy a te egyházad megerősödve legyen biztos, torony és bizonyság, a Te nagyságotról, a Te kegyelmedről, a Te szeretetedről. Kérünk Téged, Jézus, hogy formálj minket. És köszönjük, hogy Te nem mondtál le rólunk, hanem ezt teszed az ígéreted szerint. Köszönjük neked, Urunk. Végezz ezt a munkát mi bennünk. Amen.